Отак про все на світі думає, і від того її завжди болить голова. Даруся дивується, чому ніхто не в'яже Славка, коли він напивається і дебоширить на села. На Великдень день він так набрався, що хотів підпалити стодолу, а потім синє полум'я пішло йому з рота. Марія непокрита голова бігала по сусідах з криком і плачем «Люде добрі, рятуйте! Христос воскрес! Славко гине!» Микола-лісник, не встаючи з-за великодного столу, спокійно сказав розпатленій Марії, що стояла безумна на порозі. «Марію, висцяйтеся йому в рот, зразу попустить! Або розведіть коняків з водою, та й влийте у рот конячий, як не буде чим висцятися. Отам у нас теж ці коло сокола колгоспні коні наслідили. Є конячки, зібрати ніхто не зібрав». Бідна тота Марія, отак, як була у великодній спідниці, заголила і вистілася у синє полум'я із синового рота. А Славка, поваленого на землю, неначе кнура до зарізу, тримав його тато із якимось приїжджим гостем. Дарусі стало шкода Славка, що міг від горілки згоріти, ні за цапову душу, і вона увечері, Віднесла останнє червоне яблуко із своєї пивниці і мовчки подала Марії, на що Маріїн чоловік зітхнув. Люди з писанками до нормальних людей ходять, а солодка Даруся останнє яблуко принесла чорному п'яниці. Марія сиділа на стільці коло ліжка у славкових головах, що хавкотів з-під накинутої на нього куфайки, і тримала голову обома руками так само – як тримає її Даруся, коли на неї нападає біль і хилитається точно так само, якби її голову розривали і ржаві обручі. І хто з них тепер дурний? Чи Марія? Чи її син? Чи обидвоє зразу? Даруся, направду, не знає. Через те йде собі до ріки, сідає на березі просто на зелену травичку, що вже проситься до сонечка і дивиться на воду. Її сьогодні голова не болить, сьогодні Великдень, і вона вбулася в дуже давні, але все іще Великодні черевики. А завтра Даруся їх скине до Другого Великодня, та й уже ходитиме на босу ногу доти, поки не замерзне ріка. А як замерзне, витягне татові валян. Коли вона ходить боса, біль її мучить менше. Вона часом навіть копає посеред городу яму на глибину до своїх крижів, спускається в неї, вгортається чорним живим покривалом, що лоскоче тіло перерубаними корінцями, червами із отлилим листям. І так годинами чи то стоїть, чи сидить у живій землі. Земля витягує біль і дає їй соки. Вони піднімаються тілом до самого тім'я, як по стовбуру дерева, і Даруся знову чує в собі силу, забрану з голови розпеченим залізом болю. Коли воно вилазить, здається, навіть крізь вуха і шкіру. То вона собі й думає, хіба годиться з неї сміятися, що часом дню є напівзакопана в землю, якщо в селі, таким же штибом рятували колись Тарас, Тараска» коли його била електрика. Закопали по саму шию, і земля витягала смерті з нього. І ніхто не сміявся, ані з Тарасикового тата, ані з його братів, які клали його у викопану яму, як у цвинтарну могилу. І нащо село роками сміється з нещасної Дарусі? Тараска один раз била електрика, а її б'є біль у голову майже щоднини. Що їй чекати на чиюсь Сторонську поміч? Вони самі собі помогти не можуть. Хіба їм до неї? Вони мали би бути раді за Дарусю, що клопоту їм не приносить. Але вже хай крутять пальцями коло скронь. Все одно то лише дурні крутять, аби лише про конфети не нагадували. Люди не розуміють, що Даруся рятує себе як може, коли водою, коли землею, коли травами бо понад усе їй хочеться жити на цьому світі, такому веселому, такому кольоровому і запашному. Коли вона здорова, надолужує той час, як звивається від болю. Вона не хоче згадувати про нього, бо така вже зболена, що не знає, як іще ходити своїми ногами. Але Даруся ні на що не нарікає. Бере вицвілий клубочок кольорових вовняних ниток, кілька шматків складеної у четверо позлітки, стрічки зесільного вінка Марійної доньки Анни, та й йде у свій золотий садочок, саджений іще татовими руками, між грушки і яблінки. Яблуні вже не можуть добре родити, старі, але ще десь світиться плід між ріденьким золотим листям, а груша геть розсохлася. Уже й листу на ній стільки, скільки на лисій пітриковій голові волосся. Даруся лізе у грушу й починає перев'язувати позліткою її сумне гілля. Чому дерево має сумувати, коли пригріває осіннє сонечко, коли Дарусю не шугає біль у мозок? Даруся в неділю завжди задягає мамину вишиту сорочку. А що? Грушка не може сьогодні мати сорочечку? вишиту Дарусиними руками. Позлітка блестить на сонці, вітер колише кольорові нитки на рудому листі, і Даруся хоче співати. Але хтось може вчути. Співанка також шкоду приносить. Іванна з Василем доспівалися про червону калину такої, що у Сибір їх відвезли, і дотепер там тримають. А може вже й не тримають, бо нема кого. Даруся все чує і все знає. Лише ні з ким не говорить. Вони думають, що вона німа. Але вона не німа. Даруся просто не хоче говорити. Слова можуть робити шкоду. Вона не знає, звідки це пам'ятає, але це правда. Ще трохи і Даруся згадає, хто їй казав, що будь-яка бесіда може робити шкоду. Що з того, що вона не говорить? Німа Катрінка також лиш на мигах показує, і ніхто її дурною не називає.